Dette er historien om manden og myten Don Domingo. Og om, hvordan et 5 årtier gammelt tv-klip har tryllebundet flere hundrede tusinde danskere. Antonio sagde: du ved da godt, at jeg låner ikke mit pusterør ud. Hvad skal du med pusterør? Jo, der regner to ulverund. Vi vil løse mysteriet om, hvem manden i klippet i virkeligheden er. Og så vil vi prøve at forstå, hvorfor vi og alle de andre Don Domingo-fans egentlig er så fascineret af ham. Sig mig, den historie, den frister mig til at spørge lidt om, Spirituspriserne her på engen. De er rimelige. Jeg kan sige med det samme, men jeg synes nu, vi skal gå lige ned og smage på den dernede, når vi kan møde damerne. To radioværter hver kvæles af grin direkte i æderen. Peter Faltoft og Esben Bjerre hedder radioværterne. Og deres program Monte Carlo på P3 har på det her tidspunkt mere end en halv million daglige lyttere. Monte Carlo har med andre ord en stor aktie i Don Domingos popularitet. Jeg er ikke sikker på, om det, om det var en sketch, eller det var noget... Altså det er sjov. Øhm. Men selv hvis du aldrig har hørt Peter og Espens program, er der gode chancer for at du har mødt Don Domingo et andet sted i popmusikken. Don Domingo er blevet mainstream, men der er bare stadig ikke nogen der ved, hvem han er. For far han vi har barn.